Якщо там можна чогось бажати. На мене дивляться юні закохані очі, багато молодих палких сердець пориваються завоювати мою душу та дарма, моє почуття навіки в полоні того, хто пішов у моторошне царство Аїда. О, батьку, як легковажно ми живемо, поклоняємося богами лади чи новомодним образам християнських богів. І не подумаємо, чому, навіщо, лише від страху, від нікчемного страху за своє животіння, у надії, що там, за таємничою межею життя, Зевс, чи Єгова, чи Христос, подарують нам нове відчуття, нове тіло, нове буття. Але якщо і боятися когось, якщо запобігати чієїсь ласки, то лише аїдової. Він найстрашніший бог і володар, цар смерті, отже цар вічності, бо життя тут на землі лише нить, а в його володінні ми од віку до віку. Тому вихід такий — прийняти його тиранію, стати його прихильником, слугою або змагатися з ним боротися, а боротися можна лише тут, живучи серед живих». Ось не мислимо тяжке завдання, живучи пізнати закона Їда, царя мертвих, а пізнати його силу, вже частково перемогти його, бо сила смерті лише у нашому незнанні. Є лише одне достойне завдання для людей – розгадати таємницю смерті. Доки цього не станеться, ми так і не будемо видати, хто ми, нікчемні тіні, ляльки богів, чи дрімаючи велетні. Міфи оповідають, що Геракл побував у царстві Аїда, змагався з ним і навіть переміг. Він допоміг Тесеєві звільнитися від полону кам'яного. Він здолав сторожа підземного царства Цербера і повернувся назад до сонця. Два герої, які зуміли пройти ворота пекла, зберігши свою душу і розум, Геракл і Орфей. Батьку, були вони чи ні? Хто мені скаже про це? Я лише відчуваю, що в тих прекрасних постатях надія людей і вирішення завдання, про яке пишу тобі, сила і краса, мужність і любов, два крила людського духу, хто оволодіє тими крильми, хто безстрашно кинеться в безодні царства темряви і повернеться назад, ведучи за собою до світла легіони, Нераждаючих у безнадії душ. Гераку звільнив одного героя Тесея. Треба звільнити усіх героїв, Мудреців, шукачів істини, Матерів, коханих. Орфей не зумів повернути Під промені сонця Еврідіку, Бо оглянувся назад, Піддався сумніву. Ідучи на бій заїдом, Хитатися не можна, Треба заперечити саме право на його буття. Є лише вічне життя, а Морокаїда стверджений нами сон. Хочу пройти містерію Орфея. Плутарх обіцяв. Тремчу як дівчина перед невідомим випробуванням. Чи віднайду собі сили, щоб збагнути загадку душі і життя? Не знаю, але палко хочу вірити, що знайду. Мій батько, мій друже, чекай мене. Незабаром прилетить твій птах. До гнізда. Гіпатія. Мандри Орфея. Гіпатія поволі йде вузьким напівосвітленим приходом до святилища, захованого вгорі, а бабіч горять смолоскипи, кидають тремтливі полиски на стіни, на діл на бліде обличчя дівчини. Хитаються тіні, викликають в уяві гіпатії образ мудрого платона який порівняв цей світ з тінями на стіні печери. Може, і її пошук є переслідування примар. Марна спроба зупинити хмаринку в небі, випити водиці з міражу оази, що малюється в небі над пустелею. Але треба йти, треба звідати все, що обіцяє відкрити таємницю смерті і життя. Поруч нечутно плине висока постать елевсінського жерця, одного з останніх захисників прадавнього.